«Ні до Варшави не йшов би, то не хоче й стояти табором. Я посунув би перше на Волинь, щоб очистити її всю. А тоді, може, і про інше б подумав. «Чого нам тупцятися?» – закричав Чорнота. «На Варшаву веди нас, батько, і край! Заспілкати панство, поки воно в гнізді!» «Тече твоє панство, Чорнота, як і тут?» Казав я йому, а у Варшаві вишиться сто тисяч голодних ротів. Чи маєш їх чим годувати? Вирізатись їх на пень. А коли різануть тебе воїни свободами чи простацькі зарізяки? Хочеш стягнути на нас прокляття всього світу? Та й чом би мали ми йти в чужу землю? Свою ще не взяли сюди рук. Тож, видається мені, найбільш слушним ти на Львів, бо гріх не показатися під його стінами. Коли так? Навіщо ж нас питав? Невдоволено зауважив Кривоніс. Щоб впевнитися у своєму намірі, відповів я йому і всім тим, хто виказував незгоду чезну або й висловлену, як то зробили чорнота і генеральний писар. Виговський, мов би, заохочуючи полковників, до спротиву гетьманським намірам, знову взяв слово, і став вилічувати, скільки всього треба для війська, і яка тяжка руїна жде нас, коли ми повернемо посполитих назад до землі. Але тут уже зрізався з ним чорнота. А я сидів, дивився на пана Івана, якого купив у Татарчука під жовтими водами за шкапу і пробував угадати друга собі купив, чи ворога запеклого, помічника вірного у своїй справі тяжкій, чи душу непевно і зрадливу? Тоді ще не міг собі відповісти, кожного бачив на виліт. Душу кожного читав, як розгорнену книгу. А душа Виговського лишалася темною для мене і нерозгаданою. Так у зовні чоловік був найслухняніший, найвірніший і найзапопадливіший. Кривані з постачами і вістями невтонно. Умів не тільки брати укріплені міста, але ще й мав повсюди свої очі і вуха. Все знав, все вивідував чесно. І вже коли запустив вірного свого чоловіка і королівську канцелярію, то що тут казати? Львів на путі до Варшави був тепер найбільшим містом. Тож слід було сподіватися, що пилявцівські втікачі скупчаться бодай там, щоб захищатися і зупинити нашу силу. Однак, пани регіментарі, Мерщі кинулись до своїх родових гнізд, щоб вихопити з-під носов козака та порятувати бодай найцінніше з своїх набутків неправедних. Я послав відділи козацькі на вишневець Заславського та на броди конець Польського. Однак ні того, ні другого вже там не застали. Конець Польський подався чи не до самої Варшави, не заскакуючи до Львова. Заславський тільки попав коней під Львовом і опинився аж під Ржешовом. Остророг на співдославного нашого города як найбідніший пахолок, струджений, шторнілий, без опанчі, шапки пристойної. За ним прибігів Вишневецький, який у своєму збаражі полишив усі гармати і припаси, ну, для того, щоб я забрав їх, їдучи на Львів і додаючи до тих ста гармат, що взяв під піляцями. Про львівські справи писатиме самій Локушевич, райцягородський. Напише він, хоч і без прихильності до мене, та все ж правдиво по змозі. Про ту облогу писано іще. Та чи й треба мені про неї надто? Вишневецького після довгих суперечок і намовлянь проголошено у Львові – Вождем начальним над усім військом. Єрено згодився з нехітю і осторогою, не вельми вірячи у свою звитяжливість, не захотів брати цю владу на себе і визначив собі в товариші остророга, що був коло нього, і конець польського, про якого й не знав ніхто де він і чи живий я. Зібрано мільйон золотих у монеті і на триста тисяч срібла. Теркові монастирів, що мало бути перебите на монету. Маючи такі гроші, Весневецький зміг найняти собі понад три тисячі війська, а тоді взяв тих найманців всі гроші і втік разом з остророгом до замостя. Як сказано, дали коням остроги і пішли навтюки зі Львова, що плакав у своїм слідстві. Перед збаражем в за своїм крутійським узвичайням пізно вночі, після всіх справ, вже стоячи на порозі мого намету, мовив недбало. Та у мене чоловік з Волощини пробував. якісь вісті? Є вість, вельми приємна. Патріарх Єрусалимський Паїсій гостієв господаря Лупула. Добратися хотів мого баж до Москви. Завагався? Наляканий козацтвом «Хто ж його налякав?» Спитав я Щасили гамуючи себе Бо мить відродилося в душі Все, що намагався понищити Спогади болючі і солодкі Вдарили в душу З силою такою страшною, Що я ледве не застогнав Патріарх Мотрона Її шлюб той гіркий І наше щастя і нещастью Хто може налякати православного патріарха дітьми його добрими і нерозумними? Чи ж ми бусурмани якісь? Може, і сам господар мовдавський, у якого одне воконне султана,